Osagarria susu elekatu gira azkende moraru zean. Osagarria ziohtagiria zere bai. Nik buru osagarria izan nahi nuke egun izpide. Gorputza eta buruarena arena ezpaitira osagarriaak. Bere isi ezinak baizik. Sekuritate sozialak, psikologia kontsultak beregein hartzeko neogia iragarri zuen gobernuak duela egun batzuk. Kea. Itxurakeria. Hogei tamar terapia saioak hartu ditu beregain frances gobernuak. Ez takienak jakin beza, behu gei tamar gorako presioa izan duela psikologoarenean iragandako orenak. Baina eskolan frödi buruz ikasitako inahizko lau anekdota eta dibanaren klisea zarago, zer dakigu terapia psikologikoa iburuz, entzuli Zuetako zenbat egon dira diadanik psikologo baten kabinetean. Besteak beste fushan aiek sorturiko frankoren bilobari gutuna antzezlanean soe gine honnik parez-pare traumatismoari. Anariren kantuei esker izan dut horfi dalen behi. Eta iragan igandean zineman ikusitako en entrankil filmak bipolaritateari buruzko zerpentsatua eman zidan. Arteaz harinaiz, distantziaz edo nahi bada ispilu efektuaz. Ez zuharagizko pertsonak ere ipaditzaket. Ikusi ditudanak, zein ikus birakatu ditudanak. Konfinamenduak eta pandemia haro honek norbere baitara biltzeko parada eskeini omen digu. eta ahiskutsu bezain behar ezkoa. Zain du dezagun elkak, biztandena. Asterdsaun batez ere nun nola ositu diren antzieta tehauldako hartasuna eta eta noiz norekin hasi diren empatia sosegua eta autoestima Pandemia gibelean ustekotan baldin bagira egin beharko dugu ba garaiz maskeratuauen bilan emozionala norberak berea eta baita kolektiboak ere Zergatik erantzuten diogu untxa galderari antsu beti bai mekaniko batekin